La plopul pereșii răchita A fost odată o ful pe vicleană ca toate vulpile. Și umblând la o noapte întreagă după pradă, nu găsise nimic de mâncare nicăieri. Necășită, se așeză la marginea drumului și se curcă cu botul pe labe sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de ale și zândea așa Spre dimineață Îi veni un miros de pește Proaspăt de îi lăsă gurabă Atunci Ea ridică puțin capul Și uitându-se în lungul drumului Zării venind un car tras de doi boi Bun Iaca. Sărana ce așteptam eu, de mult n-am mai mâncat pește. Dar cum, soro? Fiți fără grijă, dințișorii mei. Am să mă întind în mijlocul drumului și am să mă fac moartă și țăran? Ei Dar vorba lungă sărăcie. Uchii de ochii, și mi te penește cum ai o, o. Da, cum naibă a murit vulpea asta aici? Ții, ce frumoasă cața vecă, am să fac neveste mele din blana istui vulpoi. Ia-o, arunc în car deasupra peștiului. Hai, Hei Joian! Hai, hai! Vesel, nu tot mărindu un cântec pe nas, îndemna boii să ajungă mai repede acasă să ia pielea băii. Însă cum au pornit boii? Urpea, ce nu împinge cu picioarele peștele din car jos. Țara nu cânta, carul scărțea, peștele din car credea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe lung, a sărit și ea din car. <grijinilor> și carul se depărtă de Bine! <grijinilor> Uite cum va ranul în can. Așa, așa Repede, repede, repede Viște, ha, ha, ha. Beștea, O plină Picioare să pornim Spre vizina. odată ajunsă la vizuină încep a ronțăi și a înghiți la pește, de parcă se băteau calicii la botulinul alta. Dar nici nu mâncă jumătate din peștele pe care că se pomeni cu Moș Martin. Bună masă cu mătră! Dar ce mai de pești ai? Dă-mi și mie, că tare mi poftă! Ia, mai puneți ți pofta în cui? Cu metre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Măcar un peștișor, că-mi vine rău de foame. Dacă ți-e așa de poftă... Du-te ți moare coada în baltă ca mine! Mm. și avea pește cât nici nu gândești! Mm. Îmi mă te rog cum mătră, că eu nu știu cum se prinde peștele! E, du te seară la bătoaca cea din marginea pădurii! vârăți coada în apă și stai pe loc! Fără să te miști mm, Și cât trebuie să stau Cu coada în baltă A, Până se face ziua Dar să nu încerci Mai devreme Că se sperie pește Așam să fac cu mătre Când s-o de ziua mm -hmm. Mucești Vârtos mal Și ai să scoți O mulțime de Mm, mulțumesc de povață cu mătră. Ei, umblă sănătos cu metre! umblă sănătos. Se Cum a soarele, alergând fuga mare la băltoaca din marginea pădurii și își vârâg în apă coada. În acea noapte să bat un vânt rece, un vânt care îngheață limba în gură și cenușa de sub foc. Îngheță stravân în și apa din băltoacă și prinse coada ursului ca într-un clește. <râng> nu mai poate fric, greu să mânâncă o bucată de pește <râng> și nu se mai face ziua. <râng> și coada mă doare de greutatea peștelui. <râng> <râng> Giana de lumină. Ah, se face din ce, în ce mai mare. Se crapă de ziua. Cuiacu. Hai, băieți, scoate peștele! Voleu! Da mult pește s-a prins! Ei, ce ma fac? Ia să încerc eu mai zdravă! Păi, băi, băi, băi, mi s-a rupt cuada. nu las lasă că vin eu de cu mătră! Și în ciuda pe vulpe că l-a amăgit ursul pornește jurându-se să o ucidă în bătă. Dar și de vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se văruse în scorbură unui copac din apropiere și când l-a văzut pe urs venind fără coadă, început să strige. Fiii, cu mătre! Ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pește în baltă? <gătă -i> <gătă -i> <gătă -i> că ți-arăt eu cu mătre. Mă mai e râsă ca a furisit-o. de unde cum zău ce Nu Te gâvjesc eu în scorbură. Oh. Da nu în cap pe gura scorburii. Dar te trag eu afară cu un cârlic și îți dau eu de cheltuială! <fie> Însă, dar s-a necăjit ursul de curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbul. Și cum s-o scoată când el trecea carnătărău de copac? Și iaca așa a rămas ursul păcălit de vulpe.